بسم اللہ الرحمن الرحیم لَن يَنَا لَلَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا كِيَنَا لُهُ التَّقْوَى زمان عزتمند و مسلمانان و علوم عام و زسو مختصر طریقې باندې د قرباني چکه کوم اهم مسایل دي زه غواستاسو مخکې ان شاء الله پیښ کوم چې زمنګ او تاسو حتی لوسه کوشش دی چې زمنګ د عبادت خراب نشي نو ټولونه مخکې نیت کول انما الاعمال بالنیات نیت صحیح کول چې دا عمل کوم بهترین عمل را روان دی چې د الله د رضاد او په اړه او زموږ زمان رب زمانه خوشاله شي بس دا, یا دے دا تولو یو بهتري کار دی نو ټولو نمخ کې په هاري او شس کې د نیت اسلاميات ضروری دی زنید نا ارستو بیا دا اچ کم د حل حجې رج رواني دي تر قربانې پوري ساتل دا نهایت ثواب دی پدې کې خیراتونه کول نهایت ثواب دغه بعض احادیثو کې راځي د یو رجول د سالم کال د روجو ثواب ول الله ورګي او د دې شریش په عبادت د ليله تلقدر د شپې سره برابر دی او باحال فضیلتونه ډېر زیات دي قران کې ملاوي ولیا لن عشر لښ په د رمضان اخیری هغه بهتری دی اوداز الحج د الله سره زی او شپه بهتری دي بهر حال دا یو بهتر عملو او په دې کې څو عمل کوي خيسته پکار دی د شو نفلونو شو ذکر اسکار شو خیراتونو شو روزه شو او یو مونږ د مغت یو بل عمل لاروان دي چې اغه ته عمل د قربانې وي قرباني د ابراهيم عليه الصلاة والسلام سنت دی سنت دل تدانه چې سنت دی مرا واجب نه سنت په مان د طریقې سره د آدابراهیم علی السلام طریقه او په دې امت دا واجب شوې لازم ده چې استطاعت وې د قرباني کولو نو پاغه کول لازم نه او د قرباني ډیر زیاد ثواب ده دو قربانی پورس کی چه سړې هر قسم عمل کوي پر کرول هاو پلکولو په خیرات یو لږه دوه ثواب نه سواب سره ثواب شپاغوینه توولو باندې الله زباره ته ملایويږي ثواب په هر وخت او په هر یو ولې د سروي باندې فبد له داغه انسان ته نیکی ملایويږي پالال کمون کړي دې فضایل بیان کو واه کم دی نو قرباني متعلق سه اهم خبره چې قرباني کله واجبېږي قرباني په کوم وخت واجبېږي نو قرباني د پالا کم زناور جائز دي پالا لهولو کې او کم جائز نه دي او بلدا چې د قرباني د ساروی د شرمنه متعلق دا سرمن بچانه میلاویگی او داغه اغاق وخم متعلق او طریقه آوادابو دا دی قربانه قربانه پچا بانه واجبیگی نو قربانه دا واجب دلو دا پاره مسلمان شرط ته چه مسلمان بای ازاد بای غلام بنی مقیم بای مسافر بنی غنی بای غریب بنی دا شرط د قرباني کول او د پاڑا عجوب د قرباني د پاڑا بعض خلکو مابه نه قرضه ده ما اوس غوکه دی واوري ټو نارينا او زنانا پما کیږي کی پمانه کیږي کی. ما سر ادا دي ما سر ادا دي سيزونه دي دو پاچا قرباني واجب ده چې د اغه سرا دو نیمی پانزو ستوله زرو موجودی وی یا داگی قیمت بس نصاب ده دو نیمی پانزو ستوله دسپین و زرو چه دچه سر یا داگی دو نیمی پانزو قیمت چه دچه سر وی نپاریبانی قربانی لازم ده تقریبا دا غین سلویخ ذرا دو کم سلویخ ذرا روپه جوری گی چه دا در طولو سیزونو نا در نا علاوه بی چه کمزه کی اوسیږي سیگی دو خلاص کارگ د لوخو نا علاوه د استعمال د کپلو نا علاوه د روزمرده در استعمال د سیزونو نا علاوه د سره ډور مقدار کې پیسه موجوده وي چې دا غي 2500 ټوله د سپینو زړو یاداغي قیمت د سره موجوده نو په دبانو قرباني او صدقه د فطر واجب ده کچې تر صرف سونه ای صرف سپینځري او تجا اعمال تجارت نساب ته رسیږي نبي قرباني او صدقه فطر سره سره زکات هم واجب دي او پد زکات واجب نه دي صرف قرباني په واجب ده په حالت کې اوس د دریو جوړو کپړو نه علاوه هغه به او په قیمت کې دا ورسته کیږي د زکات او د قرباني کې فرق زکات به له ور کې چې پاغه زکات پیسو باندې کال تیر شي او د قرباني په د نصاب پیسو باندې کال تیرېدل لازم ندي اې د سره نوي نوي نن سره پیدا شوی سبا سره پیدا شوی د ور نصاب نو فورن پر قرباني واجب ده او د زکات د پاره کال تیرېدل شرط دی چې کال پېني تیر شوي نو پاغه زکات نشته یا زکات دا اوجود دا پارا اغا مال ضروری چاگا سیوا کی گی دا تجارت مال شو د ساروی شو د سراغولو نو پائی که دا سیوا کی بچی روڑی مال سیوا ریټونه گی نو دا پاغی زکاة واجب دے نور دا سی شو خونم چیرته یو سرړ سره دو کور یو کور ک اوسیږي او دویم کور خالی نو د دویم کور قیمت به اوولږې او داغې قیمت چې دو500ټول د سپ ته ن په قوربان لاې لازم ده یا د نرو سیزونو سره دا پیسې میلاو شوي چکم د د د ضرورتنا نه سایدي او دغه نساب د سپینوزرو ته او اور سيدي نو قرباني په لازم ده یا دویم کور خالی ني بلکه پکرایو ور کړې یو کور کې دی او شي ګو بل کور د کرایې د پاره او زريت معاش زاله اغه ګرځي يا اغه زري معاش صرف دا کرایې ني نور څه زونه وي بیا هم په قربانی واجب ده یا داغه دو کورونه کورونه یو کور د گرمی د پاره جوړ شوی یو کور د سرزې د پاره جوړ شوی او درم کور وی او هغه درم کور د وجنا دا انسان دا سړی یاداخزه غنی ګرځي او قربانی په واجب ودا پدې شپ چې دا قیمت نصاب ته رسیږي کچر ته یو پلاټ کده وسیدو یاو مکان یو یا یو زوی بھائی کې دو او دویم کور یا دویم پلاټ زائدو نو دا دویم پلاټ د وجنا د غنی او دو او بادو قربانی لازم ده د دی وجنا د کپلو سلوړم او کد قیمت نصاب ته ځان لای आवाज رسیدا یادو نور سيزونو سره یوځه شو نصاب ته رسیدي نو قرباني په واجبي نن سبا اکثر په خوځو قرباني زکه لازميږي چا ټول جوړي لري بکسيډه کې 15 ته جوړي او يختل له نور کوي امام ما منور وړي پلاړه وشه نوور مالو کا زه هر جوړي نن سبا ذل جوړه زنانه نه چي 3 زرا 5 زرا د هر یو انسان د عهدی او د مالداري په نسبت دا غا جوړه وختي دا غا جوړي به دا غاسته شي او دا غي قیمت لري جوړي دا غي د باندې زکات یا نساب شاوېږي نصاب کدرونه علاوه د ټولو جوړو قیمت بلګي کذا غي زال نصاب تا د دنیا 15 بلکل بالکل رسیږي نو قرباني په لازمه ده او کزان نور دا سوزونه چقال کې یو ځل نیس او هغه سره یو شي او دغه نصاب دسپین سپینو ضرورت راځي چې قرباني په لازمه را یا او دې کې یواز سړې نه ده پدې نصاب کې پدې مذکرن نصاب کې سړې خزه برابر دي که خزه صاحب نصاب او نو ابا قرباني لازمه را په سړې باندې هو پاسربانی د خزی او د بالغ اولاد طرفنا قربانی نو واجبېږي هو نابالغ اولاد طرفنا مستحب دي چکه یی کول شي نو داسې زونه اکثر زنانه د وګوري چداغه سر سوره سامان دي سوره کپړې دي سوره زیوراتی سوره نقدیت دی او پیسې دي جوړېږي زم دا غلغه پیسو او سیوای جوړه د دریو نه علاوه یو ځای کی ام په قربانی کیږي کله کی صاحب دو دا کم سے کم سلوی خو تا دو کم سلوی خو تا نصاب رسیږي او دا ویل په معنی کی دا مال چاکړیو که چاکړیو کړی کړه ته د مالک ګرځېد نه ای کنه یو سره د لا ګرو په یلا کی دا مال چاکړی ز مالک هم داږي که ما دا کزه پیار سو کوم نو مابا نه خپل لازم ده دانا چاوی دا خود در مال اچھا کری غزر خزیب اداوی اجوب دو قربانی دا پارا اخیری وقت متبر دے نابالغ قربانی نابالغ دو قربانی پورا دو که بالغ شا اے سبا قربانی دا پا سبانی را زیمین سان بالغ شا او مالدار ہو نباقا قربانی لازم دا هغه بزانا د قربانی بندو بس گئی دا رنگ کې کافر مسلمان شو غلام ازاد شو مسافر مقیم شو فقیر مالدار شو اخیری وخت کې نو قرباني به واجب ولا لانددا کچردا اول وخت کې اهلو نو قرباني او په اخیری وخت کې نه اهل شون به قرباني واجب نه ده څنګه الیاذ بالله نعوذ بالله اخری وخت کې مسلمان مرتد شو اخری وخت کې مقيم مسافر شو اخری وخت کې مالدار غریب شو چاته پیسې واله دوی سره نو نه کړو په یو سوي ډاروانو کلس ګاډي کې مسافر شو دارک غم په روان شو کراچي تا دوبه تا ها لاهور تا بلزه تا نو قرباني فی بیا دارنگی فقیر اول وقت کی دو قربانی آخیری وقت کی مالدار شو نو قربانی بیا پہ لازم آنا اگر صاحب نصاب دو قربانی پردو کی قربانی انکلا بیا بسکے پچابانی قربانی واجب ہوا او دو قربانی پردو کی قربانی انکلا نو پدو باندې لازم دي چې یو ګډ پیسه قیمت فقراو باندې صدقه کړي یا چې په چابانه قرباني واجب وي دوه قرباني پردو کې دوه قربانیا قیمت اغه صدقه نکړه بلکې پدل لازم دي چې قربانی با کأي فقراو باندې با دوه قرباني اغه رقم پیسې صدقه کول ته سواب نه ميلاوي شذاله قربانی او موذ قربانی پیسې پرنا نه بلکدا ګناګار ده کچرت صاحب نصاب ډیرو کلونو کې قربانی نه وکړي دغه صاحب نصاب دوتره کاله مخ کې او د قربانی نه وکړي نو پد لازم دي چې د ټول کلونو حساب به کی او د یوی هيڅ څو سم نه رقم جوړیږي هر کال کې اگر رقم په فقراء باندې صدقه کوي او ها اصل نه جوړیږي او دا په واجب دی کچېر ته مالدار د قرباني پرځو کې قرباني و نه پس دا غي نه غریب شو نه یو درمیانه ګډ پیسه قیمت چې د قرباني لایق وي فرض دي او چې کړه دې مویسر شه کلا دې طاقتې مداوشو ته نه بسدا که کوي کچر دا مالدار صاحبی نساب دو قربانی پردو که دو قربانی کولو نمخ که مرشو. واو رئی. قربانی والاو په لازم اوا. خود قربانی پردو که دو قربانی کولو نمخ که مرشو. نو قربانی داگه نساکتا شو. زکا قربانی پاگه نشتا. او کازه خیراتی په کئی نفک خیرات. کچر دا یو معین، مقرر گډ پیسه او قرباني په خپل ځان باندې واجب کی چې یو گډ پیسه لالوم بیا د قرباني پرځو کې قرباني وني کی نو اغه معین مقرر گډ پیسه ژوندې اب صدقه کی ها برابر خبره کغنوي او کغریب وي اوس دا یو مسله چې په قرباني کې دبل چانا قائم مقام غرزول تو قرباني کی نیابت او دبل چانا کی د سړی په اړه جایز دی په خپل قرباني کوي یاد غیر د حکم نا داغت طرف نه قرباني کوي دوار جایز دی په خپل قرباني کوي یاد نوړو د دا پارا داغه د حکم د طرف نه قرباني کوي ګورم د بل چا د طرف نه قرباني کوي خو هغه ته حکم کړي کچرتا هغه ته حکم نه کړي او د داغه د طرف نه کوي نو صحیح نه درستو حکم راځي په خپل یو سره قرباني کوي ځان او یاد د بل چا د پارا قرباني کوي خو هغه ته حکم کړي جائز یا صاحب نصاب د طرف نه قربانی داغه د حکم نه بغیر کړي نو قرباني واجب داغه نه ثاقت کیږي او داغه قربانی داغه نفلي شو اې زده یو کس نو قرباني حکم او واجب وا او, دا او ما ته حکم نه کړي نو داغه قرباني حق نه دا کیږي او ما چې وکړه داغه نفلي داغه تروب نه او وجوبي به پاتې یا په لومثلا نابالغ باندې قرباني واجب نه ده نابالغ جنیده نابالغ علک خمالدار ده خو قربانی په واجب نده ولی که داغه طرف نه قربانی کئی داغه ده مال نه جایز نده هاکه چرته ولی قربانی کئی نه داغه ده پارا نه داغه نه خوراک جایز ده او نه داغه نه صدقه نابالغ پخپل شي او زایدی زید زائد وغوخه چدا سوای وغوخه چدا آغا خپل خولې شي خدغه چا چاو لو قربانی کړل دی ولی آغه نشي خړې او ناغه صدقه کولې شي هو دمړ شو مور اپلار د پارا یاد دنیا او نیکو د خپل خپلوانو د پارا یا د نور مسلمانانو د پاره نفلی قربانی بالکل جایز ده کیغه ویلک ازو د پلار د پاره کوم د نیکه د پاره کوم ها تمامات د پاره کوم د استاد د پاره کوم بالکل نفلی قربانی ده کیږي بل مسله یو وا کی یو وا د کی واجب او نفلی قربانی دوار سره کولی شي یو پکې زما د فرضی یوب کځو نسم نفلی دام جایز ایز دا خو احتیاط د ازان له ځان له زناورو کې پکاره د ازان له ځان له وحشی زناورو د نفلی د پارزاناو د اوجوبي د پارزاناو شي کینو کی خو وردا ووري چې په حرام آمدن سره راتلو سره قربانی نشي کی اول خدای قربانی قربانی کړي ته د خلکو حق نه دی د خلکو نه پټې لاندې کړي د خلکو نه یې سیلان دی کړی د خلکو نه پیسې لاندې کړی د خلکو نه کور لاندې کړی د خلکو نه سیلان دی کړی نو یا ساتي د دا, دا خلکو قرباني نکېږي او د دا, دا خلکو د نورو خلکو قربانې خلا اول د لپکار دادی چې د دا خلکو حقونه پوره کړي د سره دورور ح دی دسه د بچی حق ده، خلق خلق دی د سره د نور خل خلکو حقونه دي اول به خپل پهل حق غېتهورې د هغې ناپ بې قوربانی قربانی که د غ حکوونه ور سره اوغ نور کوي نوګړه یا ساته دغه قربانی د جایز نه ده الله د خپل حق مع کوم خو د بند ح نه شاف کوری نو یو دا کوشی شو کوي حرام امادنې د ووجه قربانی کول جایز نه دي یو سره داسې کار کا سر کوي چې حکومت د غې نه منه کلی الله د غې نه منه کړی ده نو غې کمبانې قبانانی کوول هغه جاز دي بینک ملازم دی ځکه چې بینکوونو کې چې کمپینن کې سود کېږي خوا اک سر سودونه کېږي نو ټولو لماو قې کر کوي کم یو سړی چې دغ ټول امادنې د حراو نه وي نو دا غ سرا قرباني د چام نې کیږي دا غم نې کیږي او کاغل چا سره شریک شو دا غم دا غټ نور قرباني مخ را وکړه کسبونه کوي برابر خبره کاغه ها سونه انګریزي کوي ګيري کټ کوي ها غانې বজانوي دادنګ غلا غانې کوي ډاکي کوي دوکي کوي رشوتون اخلي غلط سيزون باندې غلط طریقه مال جمع کړي دارنګي غاړې کړي په جنا کول باندې پیسې حاصلې دا ټول کسبونه د دې منافع حرام دي او د دې خلق قرباني نګي او چې دا خلک د چا سره شریک شې دا هم ګوري قربان نګي وګوریا ساتي د مشرک قرباني حاچی سری دا کړي چې د الله نه بغیر بولسوک د فیدی او د نقصان ذمہار دی ولی بابا پیر فقیر زیارت ها دمروش پہ کئ د دا او دارنګ یول سمد دا بابا فنمبان اور کئ د لویز وان فنمبان اور نظر منخ دی د پیر فقیر د اولیاء فنمونو بان اور کئ د داس دا خلکو قربانی نکیږي او چ داس خلک د دا ک مخالکو سره شریک شداږي قربانی مګور خدابا کړه د قربانی قربانی مسلمان کیږي دا کیدو لري خیال ساتي د سودونو او د حرام مال خیال ساتو وې د قرباني کیږي خود مشرک د شرخ خیال نه ساتو منګا ردی و جنا خیال ساتل نظر قرباني نظری قرباني که غریب دي او ک مالدار دي فضو طالبانه واجب ده یو سړی نظر ومانه چې زه په دا شیخ ادا کاروشو نظر زه باید کار کوم چې غریب دی او کاجز دی اغه نظر پاغبان واجب دی اغه په خپل ځان قرباني دا نظر پیش کړه اغه قرباني پاغه لازمه ده دنه نصاب متعلق قرباني سره په غنی باندې واجب ده په فقیر باندې قرباني واجب ندا. چو نه ده چوه سړنی او چې کینو کیږي فقیر د خپل طرف نه قربانی او د غنی د غیر د طرف نه قربانی نفلی فقیر د خپل طرف نه قربانی کای نفلی کولیش او غنی د خپل طرف نه قربانی کای او د غیر د طرف نه چې قربانیان کای نوغه نفلی فقیر کچرته نه د قربانی باندې زناور واغسته دا واغ وای واغسته د فقیر چې زه به کوم نو په دوه باندې قرباني واجب ده نه د دیوج نه چته دی مالدارو خود وجه نه په قرباني واجب شو چې په دو واجب نه و او زه به قرباني کوم نو لازم نه فلو شروع بوله مسله مالدار که قرباني ده په ارا ګټ پیسه واغسته ده اواغه ګټ پیسه او زناور وکشه یا او که چو چ پا او قربانی لازم قربانی او قربانی واغسته او داغه قربانی رو کشوا نو در کوالین رستو دویمه دو قربانی واغسته او دو قربانی پرز کی اغه لومبای رو قربانی میلاو شوا نو اس مالدار اختیار ده که په دوالو کی په کم یو قربانی کئ اغه چرستو قربانی غسره قربانی کئ او کاغه ا بیا دوباره مونډله شوی اغه لومړی قربانی کغه قربانی کای او کو غریب واغستا قربانی اواغه روکشوا دویمه قربانی لازم هوا اواغه دویمه قربانی او دو قربانی پرځو کی اغه لومړی قربانی میلاو شو غریب نو پد غریب دواړه قربانی لازمی شوی او لومباي په لازم شو وا لازم النفل شروع او دویم په لازم شو بیا پاغه سنوبانی کچیر ته غریب مخک غټ پیسه هغه ته پخپزان قوم لازم بیا غړو کو او دویمه واغه زال لازم نو فقیر له اختیار نه ستا بلکې فقیر بدواله قربانیانی هغه به قربانیکي کاغه غټ پیسه یو کوومې سینګي مشترک کمائے په افرادو بانیو قربانی سنگا دا پا یوکور که پلار رونا اسیگی نو پدی یو قربانی دا او کدیر دی واری مسلا کچر تا گن رونا یا پلار رو بچی د کو نور افراد مشترک کمائی حاصل دی کاروبار کئیو ارس کور تا روڑی شرک دی اوٹول پدی که مشترک دی او مشترک مالیت د وجنه ټول افراد صاحب نصاب دي نو په ټول باندې بیا قرباني واجب ده چې سوره کسان بارغان په دې کور کې اگر که مشترک کمایې حکاروبار کوي او په هر یو باندې هر یو صاحب نصاب دی بچیم صاحب نصاب دی پلارم صاحب نساب دی نو په ټول قرباني بیا لازم ده ک شپک کسان شپک قرباني دي خدوی قربانې ده پاره اغه واده کلی شوه او یا غیر واده کله شوه دا شپ نه ده بس پوه چې بالغ شو او صاحب نصاب وو نو پاغبانې قرباني لازمه ده کجینی او کال کوي بوله مسالات د قرض په بنا باندې یو سره ماصه اوس پیسې نشته ز په قرضولالم یا زم مقروض من ما باندې قرباني کیږو کنګي کچرت د مقروض سره د قرض ادا کولو نه پس داغه په ملکیت کې دوره پیسې وی داغه په ملکیت کې دوره پیسې وی د قرض د ادا کولو نه وروسته چې د ونې می د سکینو زړو برابرېږي د سره د قرض د ادا کولو نو په د قربانی د اجازه ټول حاجت اصليونه علاوه قرض ورک نو حاجته اصلي ټول پوره دي او داغي نورسته دوړه دوړه پیسې د سر په دځوي چې دونی می 50 ټولې د سپینو زرو سره برابرې دي او قرباني په واجبه ده کینې نه په واجبه نه ده کچر ته مګروز قرباني کول غوالي چې په چا قرض ده او قرض ادا کولو کی سب پریشانی تنگی او جلتی نې نو زه قربانی ته پال را کوم اسانه سره قرض باندې کراخلي ته خپل ورسره نو بالکل کولشی او دا قربانی دا غ نفلی دا هو عالم ته پال طالب العلم ته پال دینی کتابونه غستل د نفل قربانې نه به دی یو اوجوبي دا اوجوبي خو پکې خو دا ویژه نفل قربانې کوم نو د عالم لپاره او د طالب العلم لپاره د نفل قربانې د کتابونو د دنیا غسل به تر دی اوس دا ایام د یا یادو قربانې د جناور عمر اگر جناور چوي او کو ورکه ګټ پیسه چهله چله دایره لپاره دا یو کال ضروری دی یو یو چې یو کال به خامخای بر کال کې اورس کمه قربانګی یو هو یو ګډه د پاره خصوصیت تا ګډه چې د یو کال د ګډ سره برابر او د شپګو می راشتو او د کال د ګډ سره برابر وی نه باغ قرباني بیا کیږي خدا صرف د ګډ د چيلي نه دی د چيلي لپاره به کال پورا نصاب دی صحیح لپاره سہی لپاره کټه جوړ د پاره دوه کاله چې پور یا دوغه کوي که دو کالو کې یو کال کمی چا ساار خرڅ کوه پهنی د قوربانې چېره دا ټم دی نوقربانې د خلکو خراببه کړه ځانې نقصانو کو نه به د خپل ساار پهدي دو ک سره اوباې او نه به هغ و ځره ششی به اخلی چې پوره پته وتې دغه خوواله سیزبالې ان سبا خلهتهسممونونه تلاقونه هرڅ کوې په میړ یو ختا معلومات دی. دانور انشاءاللہ بیان بزر سبانورکی خیره حکم چه دو قربانی دو عمر دو غر ساروی دو پارا چیلی گرد پیسه دو پارا یو کال سخی سخی کتی جوت دو کالا یا غخونه او دو اوخ چونکی دل تک خودوخان مسئلہ نیچ تا چلت او دا غي عيبونه دا غي نقصانونه په کم زنا اورباني قرباني کیږي په کم نكيږي او نو چې دوه اکثر مسایل دی نواب خير ان شاء الله ز سبا تفسير سرابيا بيانوم واخر دعوه الله کدي شي ست سنبي اشروكم سي باز کتابونه منغو يا نو سبا د قرباني مثالو خير ز بيانوم ان شاء